Agora um, vou espoñer unha peza de música interesante. Vamos a ver se si son capaz de de aquí. É unha peza de música dunha grande autora, dunha grande autora profesora de música pero ademais arpista. Chámase Marta Marta Quintana, dela Marta Quintana, Marta González Quintana. Bueno, a ver se si se escoita. Vamos a poñela. A parta loura e assim... Think... de fondo o que escotábamos aquí neste discote nesta interpretación extraordinaria é a de Marta Quintana que de aquí un montiños falaremos con ela que lle preguntaremos como foi ese concerto que tivo en América en voss es que foi convidada especial que bueno un, unha persona que vive en vigo unha persona que é unha grande que autora musical pa min, unha grande profesora e que ademais eu disfruto cada vez que escoito eh, aqueles concertos que la mm, coñecino no ano 2009 nun concerto que fixo gracias para mm, a, a, bueno, pues a unhas unhas mm, mm, mm, a súa banda e máis, máis máis non, non me acordo, me lembra ben, pero A Ben Tempo me parece que chama, A Aben, Benpo, non? Marta Quintana, esa banda, xunto co grupo 1970 Rock, pois é coa escritora, unha escritora que debo coñecer esta grande intérprete arpista. Despois falaremos con ela. Eh, Mentre tanto pois seguimos con máis musiquiña e eh, algunha comunicación máis que teremos que facer aquí con xente que coñecimos, por exemplo, no Valneaño a semana pasada. Vamos a máis música. Esta voz de fondo é a de Marta Quintana que se oye na súa páxina web, que onde aparece en pues, varios de seus traballos. Marta Quintana, artista e cantante presenta un proxecto como instrumentista, vocalista e compositora. Novo traballo no que coa súa fermosa voz, e a súa arpa mistura a música tradicional coa de autor, con temas propios, ritmos tradicionales, con sonidos actuais, nun ambiente de emocións e sensacións máxicas, no que a música e a danza son to, todo un para levar con xuntamento a espectador a un mundo de fantasía. Neste novo traballo, Marta Quintana está acompañada por algúns dos nomes máis relevantes do panorama musical galego, como Son, por exemplo, Marcos Campos, Suso Feixón, Alonso e Marcos Padrón Esta mm, grande autora eh, a que tenemos mm, de aquí un momentinho nos oso, mm, Diante de todos vostedes para poder falar un momentinho con ela Ela naceu en Vigo eh, De adopción formouse como, como arpista eh, na Emmao con Rodrigo Romaní diplomada en graduado social por la Universidad de Santiago de Compostela, diplomada en educación por la Universidad de Santiago de Compostela, tamén coa especialidade de música, estudou no Conservatorio Histórico de Santiago de Compostela. Foi membro do Orfeón Terra Anosa, do Coro Universitario da Universidad de Santiago, e da Camerata ad entre outras organizacións coralis coas que participou en grabacións discográficas mesmo colaborando con... Julio Iglesias Noce de mi vida grandes éxitos do 98 Formou parte do dúo Sete Saias Co que realizou un traballo discográfico no ano 2006 Como arpista e cantante compartiu Escenario con Budiño, Mercedes Peón Tocando para o Xacobeo Consellería de Educación Upega, Universidade de Vigo, Universidade de Santiago de Compostela Concello de Moss, Vilgarcía Vigo Recentemente Marta Representou a España no Festival Mundial de Arpa de Paraguay en Asunción. Eh, de eso quisiéramos hablar porque aquí llegó una información pero no es suficiente. Vamos a intentar hablar con ella de aquí un bocabeño Seguimos escuchándole de fondo. Entonces, eh de aquí un bocadillo. Chamámola. <risa> y aquí te sobeo corazón, hay si o quieres matar Seguimos falando dela. Eh, mm, o día 7 mm, do 4, un auditorio mm, Nova Caixa Galicia de Vigo, o dos do catro, a chegarte a Coruña, feira das industrias de, culturais de Galicia. Eh, bueno, ten aquí moitísimas actuacións. Onde pode mercar o novo disco de, de, de, de Marta? Pois no corte inglés na Praza das Musas en Santiago na Liberia si sargas en, da que en, en Coruña don Disco de Lugo o, o en Sargadelos Ferrol en Les Calle Pontevedra e o mellor poñéndose en contacto con el ano seu mm, mm, correo electrónico que ten eh, poñéndose aquí en internet seguro que son dos capaces Paco ca taco carrón@hotmail.com. Ese non no seu do mm, no seu teléfono que temos aquí que pediremos lle en un momento para. Ver. Vamos a escoitar un poquiño máis e despois falamos con ela. Xa temos ao outro lado do fio telefónico a nosa Marta Quintana que fixemos aí un momentinho unha pequena eh, descripción da súa biografía. Boas tardes, Marta. Ola, boa tarde muchas gracias por atendernos e por dedicarnos estes minutinhos Non somos Ana Rosa Quintana Pero queremos <risas> facerche unha entrevista E unha conversa contigo Para que os nosos ointes saiban de ti Que, que, que si quizás xa sabían antes Porque nos ponemos de vez en cando A tua música Aquí nesta nuestra humilde radio Pero pues... queremos que saiban de ti Moitas gracias por contar conmigo, por chamarme e, eh, como no por difundir o meu traballo. Gracias, infinitas gracias. Bueno, gracias a ti por da, facernos disfrutar da túa música e da tuas, das túas composicións. Uh, estamos vendo na página uh, tua de Wix.com Xa, día a ti para que os nosos ointes saiban. Eh, xa... A que están en, mar, en martaquintana.net a página web que está un en pouquinho... Olvidadas, que si, estes días Estes últimos meses, a verdade Ese non, Marta, eh, Marta Quintana en Face A página sí. do Facebook está moi actualizada ou Marta González Que é o meu perfil persoal., E eh, bueno, pois eh, Sabemos dicir desde hai moitísimo tempo Deunos de a coñecer A tua valía precisamente Rodrigo Romaní, que foi un profesor teu Según teño entendido, non? Si, sí, foi o meu mestre de arpa O meu amigo, si sí que, que foi unha persoa Moi importante na meña vida Bueno, eh, pero aparte de ser importante, se non foras ti valiosa, non servía de nada o profesor, non? Pois non, o sei. Salve... Normalmente son mestra tamén, eh, sintome moi orgullosa sempre de que os meus alumnos vayan cara adiante, é imposible, que camiñen máis longe, camiñen o máis rápido. <risas> bueno, pois, eh, orgullosos teñen que estar de ter unha profesora mm, de, de arpa e eh, de música, en xeral, tan tan boa como a ti, posto que fichas seleccionada para poder participar no concerto mundial eh, que se fixo en Paraguay, non? Si, sí, no o, ano, o ano 2011, o mundial, o quinto festival mundial de arpa da cidade de Asunción, en Paraguay, convidáronme, gracias ao traballo amable que se publicou ese mismo ano, en Xaneiro, mm -hmm. prácticamente entre dezembro, Xaneiro um, saído o forno, e eles, gracias a internet, a web, e todo isto, coñeceron o traballo, e, e, quisieron meter ali, e, e ali estiven, representando a España, ni más ni menos. Claro, por eso, por eso decía asista. que ti, ti para nós foi unha honra saber que unha galega estaba ali, representando a España, pero era unha galega. Si, sí, e foi... <risa> moi emocionante polas pues, dúas cousas porque creo que son a primeira artista eh, galega eh, que vai ao Festival Mundial de Arpa de Paraguay que é como como a meca, non? Sí. dunha artista porque ali verdadeiramente son uns grandes mestres hai eh, harpistas en cada esquina para eles eh, arpa e como tocar a Gaita en Galicia uh -huh. eh, e logo que fun a, pues, a primeira y a segunda española porque primero, a Primera Española foi unha gran artista eh, de arpa clásica uh -huh. e mestrada en Madrid, Madrid sí. para nos xa digo, foi un orgullo que, que unha galega estiver ali eh, bueno, pois enterámonos do, do éxito fantástico que te vexe eh, en especial tipo puesto que ainda sendo convidada o teu concerto foi moi aplaudido Pois a verdade que foi, eu, como iba a Giñarén de, de Galicia, coa miña arpa, o meu espectáculo, o meu momento de, de actuación foi arpa e voz, que é o que eu, eu fago realmente son cantante e acompáñome coa arpa, non? Eu me considero así. Pero, entonces diante dun, dun, dun público tan exquisito como a eles, tan acostumbrado a tocar a escoitar a artistas, Pues estive en Eusoa ali defendendo o meu traballo no arpa e voz, a, a pelo <risas> eh, E a verdade que que foi moi emocionante O momento dos aplausos Porque na miña vida senti uns aplausos Tan quentes e tan auténticos Como, no sei, in... merecio a artista que estaba alí diante deles moi <ríe> que... importante posto que eh, bueno, pois pues a min da mi impresión de que, eh, aparte de que mm, recibiras ese cariño tan ta, ta, tan, tan bon da, do, do, da xente pois pues eles son grandes entendidos e como ti dis mm, son grandes eh, intérpretes, posto que hai moitísimos por ali pois pues son tamén grandes entendidos non? por supuesto, por supuesto un público que sí. está muy acostumbrado claro. a este tipo de música y a este tipo de instrumento, pero que tiene un nivel muy moi exquisito, moi alto sí. Sí, Si son tan si e eh, a produciron con tanto fervor pois pues, lóxicamente valoraron o teu traballo moi muy... Estaban inmensamente agradecidos pero non sabían ata que punto estaba eu <risas> <risas> Bueno, pois pues non sentímonos parte deste de, de desagradecimiento posto que mmm, disfrutamos coa tua mmm, creación moitísimas ocasións Por certo, quería preguntar se eh, si xa te no forno outro disco que, aparte do, do amable, xa tiñas preparado, non? Sí, eh pues mira, estoy trabalhando para eso. Ainda non está no forno porque non está materializado. Hai algúns temas e hai unha idea, ¿non? Mm. De dun traballo a posteriori o sea, eu sigo traballando, sigo cantando e a miña idea é esa no? rodeaste de, de, de, de xente tamén moi valiosa porque te, cando te escoitamos coa flauta de algúns autores extraordinarios eh, bueno, ya, ya percusión de outros tamén sí, fantásticos, sí, no De Alicia eh, es, somos muy afortunados porque en realidad es una cultura musical muy muy rica eh, a gente que que está que se desenvolve en un mundo profesional la música eh, siente muy culta y es muy formada eh, en donde da gusto porque mires donde mires vas a topar un buen músico a mí no me agua que me da. É que é demasiado pequeno non? e moitas veces hai xente que ten que irse que marchar fora e, mm. e cada vez que un bon músico ten que marchar a mi me parece como que se se me cae un cai manaco de, de algo do, da miña parte do corpo Bueno pero Unha boa profesora sempre ten o seu carón grandes profesionales que se, que, que a poden acompañar e, Por certo, con ese instrumento que non é de, de fácil mobilidade non o feito de que ti te decidiras ou de cantaras por esa Por ese instrumento, como foi? Pois pues é unha historia pues, Que conto moitas veces Pero é a realidade Eu den a, a miña casa é unha casa humilde De, de xente traballadora entón, o, o, A nosa Porta Cara o mundo Do espectáculo, da música Ademais Da de serme que iba pois nos nosos ancestros, nos nosos avós, bisavós, no mm. que de un cara de unha cara de outras sempre tiveron algo que ver co música, co espectáculo, pois era a, a televisión, en a miña época a televisión <ríe> era a televisión en branco e negro eh, eh, o mars, y harpo, eh os Irmáns Mars e a min me encantaba aneharpo, eh eu decía, eu quero tocar a harpa. Eh, claro, cando tuve ven oportunidade Pois, eh, que xa fón de adulta coñecer a Rodrigo Romaní o seu traballo aquí en vivo mm. en no que era ahora detrás que antes tivo outros nomes Escola Oficios, Escolar de Soficios, etcétera etc. Pois eu eh, pude permitirme pois, entrei ali e xa xa un pouco a realidade de poder mm, ver como un, eh, eran as tripas dese instrumento Pois pues nos felicitamos por o traballo que levas adiante eh, eh, Desexamos que sigas con, conser, Conseguindo e conservando Moitísimos éxitos Que, por certo, aí na Escola Universitaria De Arte Popular tamén se fixeron Un grupo moi grande de, de arpistas E de eh, de gaiteiros, non? Te refieres a Sonde Seu? Son de, eso, <ríe> eso siempre. Que tamén ti te sí. algo que ver Na súa formación ou non? bueno Traballé paralelamente con eles Pero en realidad Un mar de ensaios, nada máis sí. En directo non toquei con eles nunca Pero sí, sí, pero sí, pero sí. Eh, Son deseo unha gran orquesta Que naceu ali, surdiu ali Pero como son deseo, outros, outros grupos Moitos mm. eh, músicos Da música tradicional galega Destas últimas décadas Pois pues saíron de ahí, sí mm da escola. Da escola pues, sí, sí, señor, que, que, que bueno, pues que ten da lugar pois pues, é músicos que, que bueno que que fange que ademais se axe sexades tan accesibles porque bueno, pois pues, ichameite sin ningunha recomendación e fíllese caso en un momento de terminal, <risa> solamente che mandei un, un un correo no instante Fixes receptible, a verdade é que bueno, os músicos e, palpades ou polo menos da de se conhecer o vosso sentimento con aquelas que persoas que nos eh, apreciamos uh, pues, a vos, as vosas creacións, non? Claro, que se decía miña abuela de ben de bon, de bon nacido ser agradecido, non? Bueno, o agradecimiento non, suposto que, no, que, que non que no, todos... No porque vos facés mm, factible que, no, que noso trabalho chegue a outra xente por suposto que es medios de comunicación, a radio a televisión eh, os propios locares garitos onde se fai música en directo, os O se publicita a música Através da música de ambiente Fan, fan posible que, que a nosotra que A nosotra che, noso chegue a Perdón, hai que me escoito a mín máis Me acuerdo yeah, No, é o teléfono ah, vale, vale. chegue a máis xente E iso é de agradecer Por suposto E que me deixes, me deixes un espacio no teu programa Para falar de mín mesma Pois pues claro que de agradecer Bueno, que, que, nos queremos palpar un poquinho desesas de persoas como ti que, que son capaces de, de erizarnos la pel, por como din en castellán, para que nos escoita esa música nosa, non? Eh, que, bueno, por certo, un, un tal Quintana tamén que hai por Porriño, falou nos de ti maravillas. Ah, José Quintana. Sí, sí. Yo me tío. Ay, sí. Pois lógicamente nós que disfrutamos, de verdade que que agradezo E que por certo nun como outros autores e outros músicos que xa dinche entre comillas pois consagrados, pois hai que falar con co seu representante, despois non hai, bueno, que que é un horario un pouquiño difícil e tal. Bueno, é verdade que Agradeixo muitísimo, eh. Un va, sábado atrasa, pola tarde que, que dediques este minutiiño a falar con nosos ointes. Que va, un placer de verdad, porque non hai nada que agradecer, se te digo xa. O sea, me, me gustaría poder estar aí con vos, pero eso, é un placer que contedes con nós, que nos que me chamedes comigo concretamente, eh, o que sen sea cando que non queirades e que estou. Quere dicirse que o mellor poderemos disfrutar da túa do teu traballo, da túa interpretación al mellor aquí en Barcelona algun ocasión. <risa> O sea, para mí sería una honra claro que sí un verdadero proceso poder estar en Barcelona tocando. pues tenemos que decir hilogunha de das asocias galeraegas que hay aquí en Cataluña para ver sí, si pueden bien. convidarte de poder participar en algún dos actos que fan aquí culturais ou, ou aproveitando por ejemplo uns letras galegas ou aproveitando o aproveitando cualquier encantada encantada de poder facerlo, sería idioma honra de verdade que sí Bueno, pois iso intentaremos de facer de ponte para que nun momento determinado poidan convidarte e nos podamos disfrutar da túa voz e da túa interpretación arpista Moitas grazas. Bueno, hm mm, despedimos, -te. non temos aquí o, o discoteo en en, eh, eh, eh, en efectivo, sí, sí. pero resulta que na, na nosa web si sí que poderemos poñelo. Eh, antes escoitamos sete saias e agora escoitaremos outra das que teñamos aquí, baixámolas do do Facebook, non? Pode darnos claro, permiso, Claro, que tedes o meu permiso. Tedes, además, pode de escoitarnos Spotify. Spotify. O En itunes en, en iTunes, en Spotify e podes, claro que sí, está a, a disposición Dinos, dinos máis máis informacións para que os ointes se metan podes se mercar pues... pode en internet ahí. en, te digo ahora que se me vai a pinza en Dismediblau hmm. eh, de todos ositos, si, si, si tecleares no Google comprar disco de Marta Quintana <ríe> aparecen os sitios donde a través de internet podes mercar E para escoitar, te digo en iTunes ou en Spotify, Marta Quintana podes escoitar o meu traballo. E hai unha páxina tamén que eu agora mesmo non non non teño, muy, non teño presente, pero hai unha páxina donde apareces ti, eh, voz e arpa, eh, chamase Xabix.me parece. .bix.com uh -huh. Ah, vale, vale, vale, Pues no sabía si Sí, estás ahí, estás ahí vale. con tu biografía con con todo de Tapkitana.net, sí. Sí, que, sí. A, claro, sabi.com es eh, rapaz que actualiza. Sí. Sí, sí, sí. Uh -huh. y entonces ahí pueden escuchar varias pezas las que tú con ratitos de pezas, sí. Sí, su es momentiños. Estaba llamable. Sí. Eh, por cierto que, que bueno, pues es un É unha delicia Gracias. Marta, que no, duro, cando, pero moi lindo, sí. cando nos que Poidamos eu intente, Xa temos o, o, o, o contacto contigo Si non é posible Nalgúnas das visitas que facemos a Galicia Tentaremos mm, saudarte personalmente A convidarte a un café Para, mm, bueno, polo menos Compensarxes estes minutiños que, que nos dedicaches <risas> Gracias, Sara, misericerá un verdadero placer, Por Vigo pasamos porque tenemos por ahí un irmán y a lo mejor en un momento determinado ahí nos achegaremos. Graciñas, Marta. un abrazo. Despedimos a Marta con con bueno, un co que decíamos con la música que la ten aquí en esa, en la su página. Si sale para arriba, se me rompanse a. Tengo Rádio Cornellà, 104.6.